Materiale. Este suficient să ne înșelăm asupra vederilor documentare. Un mit atestat în Rig Veda nu poate fi posterior mileniului al doilea înaintea erei noastre, în timp ce tradițiile consemnate de Tit Liviu, de epoca irlandeză sau de Snorri Star Thrawn, sunt din punct de vedere cronologic considerabil mai tinere. Dar dacă astfel de tradiții sunt în deplin acord cu mitul Vedic, este greu să ne îndoim de caracterul lor comun indo-europan, mai ales dacă o astfel de verificare a mărturilor nu este izolată, ci poate fi articulată într-un sistem. Este ceea ce a demonstrat George Dumezil într-o serie de lucrări care au înnoit radical studiul comparat al mitologiilor și religiilor indo-europene. Nu este cazul să le rezumăm aici. E de ajuns să spunem că cercetările savantului francez au decașat o structură fundamentală a societății și ideologiei indo-europene. Diviziunii societății în trei clase, preoți, războinici, agricultori, crescători de vite, îi corespundeau o ideologie trifuncțională. Funcția suveranității magice și juridice, funcția zeilor forței războinice și, în sfârșit, aceea a divinităților fecundității și prosperității economice. La indo-iranieni se zisă mai bine această diviziune tripartită a zeilor și a societății. Într-adevăr, în India veche, claselor sociale, brahmana, preoți sacrificatori, kshatria, militari, protectori ai comunității și vaisia, producători, le corespund zeii Varuna și Mitra, indra și gemenii Nasatya sau azvini, brahmana se scrie b -R a, -H -M -A, -N -A. Șateia se scrie K-S-A-T-R-I-Y-A. -a i y a vai se scrie V-A-I-S-T cu accent ascuns y a cu tilda. Aceiași zei se regăsesc citați în aceeași ordine în tratatul încheiat de un rege hitit către 1380 cu un șef al para-indienilor, Mitani, în Asia Mică. Mitra sau Varuna, variantă Urvana, Indara, cei doi Nasatia. La fel, Avesta face distinție între preoți. Atra-van, se scrie a t h r a, .V -A n Războinici, luptând în care. Rata-e-star, se scrie R-A-T-H-A-E-S-T-A-R. Crescătorii agricultori. Vastrio-suian, se scrie V-A-S-T-R-Y-O. Spațiu V -A -S, -T -R -Y -O s u y a n t cu deosebirea că, în Iran, această diviziune socială nu s-a înăsprit într-un sistem de caste. După Herodot, sciții iranieni cunoșteau și ei împărțirea între clase și tradiția s-a menținut până în secolul al XIX-lea, la osetinii din Caucas, descendenți direct al sciților. Celții împărțeau societatea druizi, preoți, juriști, aristocrație militară, Flaith, care înseamnă putere. Flaith se scrie f l a i t h Echivalentul sanscrit, Kshatra, se scrie k a, -a T r a și Bo-Airig, se scrie bo o spațiu, a i r -i -g, oamenii liberi, Airig, posesori de vaci, Bo. După dumnezil, se poate discerne o diviziune asemănătoare în tradițiile mitice, dar puternic istoricizate, ale întemeierii Romei, Regele Romulus, protejat de Jupiter Etruscul Lucumon, tehnician al războiului Tatius și Sabini care aduc femeile și bogățiile Triada capitolină, Jupiter, Mars, Quirinius Constituie într-o modelul divin, celest al societății romane În sfârșit, o triadă analoagă domină religia și mitologia scandinavă Zeul suveran, Otin, Torn, luptătorul și Freir, patronul fecundității Otin se scrie O-T-H-I-N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 europenilor, Roma și lumea germanică. Astfel, proba inițiatică, prin excelență, consta foarte probabil din lupta tânărului războinic împotriva a trei adversari sau a unui monstru tricefal, reprezentat de un manechin. Într-adevăr, un scenariu asemănător se lasă descifrat în povestea luptei victorioase a eroului irlandez cu împotriva celor trei frați și în lupta celui de-al trei horaci, împotriva celor trei curiați. Cuciulein se scrie C-U-C-H-U-L-A-I-N-N. -N. De asemenea, în mitul lui Indra și cel al eroului iranian Tretaona, ucigând fiecare un monstru cu trei capete. Tretaona se scrie T-H-R-A-E-T-A-O-N-A. Victoria stârnește la Cuciulein și Horatiu o furie. În paranteză furor, Celticul ferg, închid paranteza, periculoasă pentru societate și care trebuie exorcisată ritualic. În plus, tema mitică a celor trei păcate ale lui Indra găsește asemănări în Scandinavia în gesta eroului Stare Ateurus și în Grecia în mitologia lui Heracles. Nota 8 aceste trei păcate se comit în legătură cu cele trei funcțiuni, situându-se într-adevăr în domeniile de ordin religios al idealului războinic, al fertilității, ceea ce confirmă ipoteza trifuncțională. Să adăugăm că identificarea unui motiv indo-europan, comun în mitologia lui Heracles, este semnificativă căci în Grecia, ideologia tripartită a fost foarte curând dezarticulată ca rezultat al simbiozei cu cultura egeană. Închei nota!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 vom avea ocazia să apreciem numărul și importanța lor studiind separat diferitele religii indo-europene. Sunt motive să credem că ideologia tipartită, deși elaborată într-o epocă comună, îndepărtase sau reinterpretase radical concepții de asemenea venerabile, de exemplu aceea zeului, cerului, creator, suveran și tată.